Hej. här kommer ett specialavsnitt från Petre Krim. För några timmar sedan så kom åtalet för mordet på 21-åriga Tove i Vetlanda. Vi berättade om det här fallet i höstas då var utredningen i ett tidigt skede men idag har alltså åtalet kommit och det är de här två tjejerna som jag har berättat om tidigare. En 20-åring som vi nu kommer kalla Jennifer och en 18-åring som vi kallar Matilda som åtalats misstänkta för mord och grovt gravfridsbrott eftersom de ska ha flyttat kroppen från lägenheten där Tove dog till skogen där hon hittades. Men vi tar det här från början. Tove pluggade till läkare i Linköping men hösten 2022 hade hon tagit ett studieuppehåll och var nu tillbaka i Vetlanda där hon bott innan flytten till Linköping. Och på lördag den 15 oktober så är Tove ute på krogen i Vetlanda och hon träffar två tidigare bekanta Jennifer och Matilda och Tove har sedan tidigare haft en konflikt med Jennifer. Och enligt Jennifer och Matilda och andra vittnen som sedan hörts i utredningen så börjar Tove och Jennifer bråka på nattklubben. De knuffar varandra, berättar Matilda. Och Tove skickar också ett sms till sin pojkvän där hon skriver att Jennifer har slagit henne. Och Jennifer hon skriver själv samma natt till en annan kompis att Tove kommit fram till henne och slagit henne flera gånger. Trots det så följer Tove med de två tjejerna hem till Jennifer och där ska de reda ut den här konflikten. Jennifer berättar senare i förhör att hon och Tove ber varandra om ursäkt när de är i lägenheten och att Tove sen går därifrån. Matilda däremot, hon ska inte vara varit så involverad i det här utan hon mår så dåligt på fyllan. Men en granne till Jennifer, han hör under den här tiden på natten höga ljud och dunsar från lägenheten. Han knackar på men ingen öppnar och när han senare träffar på Jennifer i trapphuset så förklarar hon att ljuden har kommit från att hennes kompis är så full. Och Matilda, hon säger sen också i förhör att de här dunsarna grannen hört kommer från henne. Hon har nämligen ramlat runt i badrummet när hon hållit på att spy. Jennifer säger till grannen att hon ska åka till McDonalds för att köpa ja nattmat, Men grannen tycker inte att det är så passande eftersom hon verkar berusad helt enkelt. Så han erbjuder henne skjuts. Hon går med på det så de åker till McDonalds, köper mat, åker tillbaka och Jennifer går in i lägenheten igen. Och det som vi har kunnat se nu i förundersökningen är att Toves telefon också kopplat upp på vägen till och från McDonalds. Så Jennifer måste ju då haft med sig hennes telefon. En halvtimme efter att Jennifer kommit tillbaka till lägenheten kan polisen se att hennes mobil kopplat upp på E4. Och sista mastuppkopplingen från Toves telefon är 10.04 i 4 på morgonen utanför Vetlanda. Där kommer polisen också senare kunna se att Jennifers mobil varit samtidigt. Och då ser de också att hon återvänt dit senare. Toves pojkvän hör av sig till Jennifer och Matilda under natten och morgonen för att fråga om Tove är med dem eftersom han inte får tag på henne. Och under dagen fortsätter han ha kontakt med Jennifer. Och Tove anmäls försvunnen dagen efter. Samma dag så hörs Jennifer och Matilda som vittnen. Dagen efter det så anhålls de. Och senare häktas de misstänkta för Toves försvinnande. De nekar till brott och det kommer alltså inte fram något om var Tove skulle vara någonstans. Missing People leder stora sökinsatser i och kring Vetlanda och det får stor uppmärksamhet i medier. För det dröjer innan polisen kommer in i de misstänkta tjejernas telefoner. Men när de väl gör det så hittar de platsdata och koordinater som leder dem till kroppen. Polisens operativa analytiker i Denizera berättar så här för P4 Jönköping. Den morgonen när vi väl fick fram koordinaterna så var det ju en väldigt spännande känsla. Man kände hopp om att nu kanske vi hade hittat en plats där Tove kunde ligga. Den 2 november 2022, 17 dagar efter den där utekvällen i Vetlanda, hittas Toves kropp i skogen utanför stan. Det var en stund där man blev tagen. Man måste få höra att man hade hittat en kropp nu och att antagligen var Tove. Samtidigt som man kände en känsla av ledsamhet och att det bekräftades att hon antagligen var död så gav det också hopp om att nu kanske man kunde få reda på vad som hade hänt. Bredvid kroppen hittas en svart sopsäck och ett lakan och det är grana runt omkring. Och i Jennifers lägenhet har polisen hittat både en rulle med sopsäckar och granbar i Jennifers obäddade säng. Även på Matildas jacka finns bar och i Jennifers bil hittar man också bar. De misstänkta tjejerna nekar till brott fram tills i januari i år. Då erkänner Jennifer att hon misshandlat Tove och att hennes död ska ha varit en olyckshändelse. Hon erkänner också att hon flyttat kropp. Matilda fortsätter neka till att den har varit i samma rum som Tove när hon dog, men efter ett tag erkänner Matilda att hon varit med och flyttat kroppen. Hon säger att känslan och bilderna hon får upp i huvudet när hon tänker på det hemsöker henne varje dag. Och idag kom alltså åtalet. Jennifer åtalas för att ha strypt Tove och Matilda för att ha hållit fast henne under tiden. Båda åtalas för mord och dessutom för grovt gravfridsbrott för att ha flyttat kroppen och försökt bränna upp den. Petra Levingsson, reporter på P4 Jönköping är med oss nu. Du har ju följt det här fallet sedan dag ett. Hur har det varit? Ja, det har varit ett väldigt speciellt fall att följa. Det som gjort mest intryck på mig egentligen under mitt yrkesliv. Jag har ju liksom inte kunnat sova på nätterna för att jag har legat och grubblat över vad det var som hände i Jennifers lägenhet. Varför Tove dog där. Och sen var det också de här veckorna innan hon hittades när det var mycket spekulationer kring vad som hade hänt om hon fortfarande levde och om de här två tjejerna faktiskt kunde ha någonting med det här att göra. Det var lite svårt att tro det i början. För det är så himla ovanligt att två unga kvinnor gör något sånt här. Ja, verkligen. Men känns det då som att du har fått svar på dina frågor idag? Jo, men det tycker jag. Det är väldigt mycket som har klarnat nu när man läser förundersökningen. När man ser förhören med både de misstänkta och bekanta runt omkring. Och också... Ser de här telefon, Ja, de har ju fått ut rätt mycket från deras telefoner. Både vad de har googlat på och vad de har skrivit till varandra och så. Så att, eh, man förstår ju att, eh, eller det verkar ju liksom när man läser det här så får man intrycket att Jennifer har drivits av ett starkt hat mot Tove. Vad tycker du sticker ut eh, i de här telefontömningarna? En sak som vi reagerar här på, här på redaktionen när vi. Läser de här telefontömningarna och smsen och så. Det är ju att Tove verkade rädd för Jennifer. Hon beskriver något tillfälle där när Jennifer är arg på henne. Det är något drama i bakgrunden. och Att hon är ute efter henne på något sätt. Ja, men man kan ju också se det här att det har funnits en konflikt- mellan Tove och Jennifer då länge. Och som du var inne på så verkar ju den handla om ett drama. Vad kan du säga mer om det? Ja, det verkar vara egentligen flera olika händelser som har byggt upp det här byggt upp den här konflikten. Och det handlar både om Tove och om personer i hennes närhet som Jennifer har varit arg på. För att de då alltså att de kanske har varit med någon kille som hon tidigare har varit med och det har gjort en upprörd och så. Men för en utomstående så är det här absolut ingenting man skulle gå och mörda för. Eller gå och liksom ta livet av någon för. Så det är ändå lite svårt att förstå att det kunde sluta på det här sättet. Att den här konflikten slutade med att Tove dog i 20-åringens lägenhet. Ja, men samtidigt så får man ju inte uppfattningen om att det skulle ha varit planerat. Är det din bild också? Ja, både och, alltså hon har ju visat på att hon, hon har ju velat skada Tove verkade som när man tittar på saker i förundersökningen. Dels har vi den här skadegörelsen som hon åtalas för där hon har försökt tända eld på en lägenhetsdörr på en adress där Tove brukade vistas. Och sen också, det är ju något som hon nekar till och... Om hon, kommer, om hon kommer fällas för det vet vi ju inte. Men sen finns det ju också det här med googlingar som har gjorts i hennes telefon. Hon har bland annat, nu har man inte kunnat tidstämpla de här googlingarna- så vi vet inte när hon har gjort de här googlingarna- men hon söker bland annat på hur man kan mörda någon diskret- om man kan dö av råttgift, hur man på bästa sätt hämnas på en vän- om att åka i fängelse och vilka starka rengöringsmedel det finns. Hon har också googlat på Toves namn och också hur man bränner någon inne. och själv så de har ju, Polisen har ju konfronterat henne med det här i förhör. och Själv säger hon att hon har inte gjort de här googlingarna- utan det måste vara någon som har lånat hennes telefon. Hon nekar till att hon skulle haft något uppsåt att göra någon illa. Men så finns det också en sak som hon medger- och det är att eh, hon och hennes eh, 18-åriga vän, hon och Matilda då, att de faktiskt ville skada Tove den där kvällen när de fick med henne hem till Jennifers lägenhet. Eh, de säger att eh, Tove slog mig på nöjet och därför ville vi slå henne tillbaka. Så säger Jennifer i förhör. Och att det var därför de ville få med Tove hem till lägenheten. Och idag, Petra, har du pratat med åklagaren och Mathildas advokat. Vad säger de? Ja, men Mathildas advokat säger ju att eh, Matilda nekar helt till att överhuvudtaget ha varit inblandad i eh, Toves död. Hon säger att hon låg och sov, att hon var i en annan del av lägenheten när det här hände. Och att Tove var död när hon, när hon då vaknade. Och att eh, Jennifer då tvingar henne att hjälpa till att eh, bära ut kroppen och gömma den i skogen. Så hon eh, nekar ju både till uppsåt kring gravfridsbrottet, men framförallt då så nekar hon ju till mord. medan då Jennifer säger att eh, det var Matilda som höll i Toves armar, medan Jennifer tog det här strypgreppet på Tove. Så, sen om det är så att det finns något annat än Jennifers ord som eh, då skulle binda Matilda till det här, det eh, Vet vi inte riktigt. Vi har inte gått igenom hela förundersökningen ännu. Men åklagaren menar att sammantaget så finns det starkt stöd för att Matilda har varit med och tagit livet av Tove. Bortsett från vad Jennifer säger så finns det övrigt stöd som pekar på att de har gjort det här i samförstånd, menar åklagaren. Petra, du har ju följt det här sedan dag ett. Du och dina kollegor har pratat med mycket folk i Vetlanda och runt omkring det här. Hur skulle du säga att stan har påverkats av det här? Det här har ju varit eh, jättetufft för många för att det är ju många som antingen känner Jennifer eller Matilda eller Tove och hennes familj. En del känner alla tre. Så där har ju tagit hårt på många vetlandabor. Det är inte så en särskilt stor stad. Så det märks ju verkligen när man är i Vetlanda och pratar med folket. Många berörs av det här och tycker att det är jobbigt att prata om det. Ja, vi fattar att det är en intensiv dag för dig idag Petra. Så tusen tack för att du var med oss här i p Krim. Tack. Och vi ska också säga att Jennifers advokat Clea Sangborn inte ville ställa upp på en intervju idag. Men till Svenska Dagbladet skriver hon att hennes klient erkänner att hon varit i ett bråk med Tove. Att Tove då tagit ett grepp runt hennes hals och att Jennifer då svarat med att ta ett kortvarigt grepp runt Toves hals. Clea Sangborn fortsätter, citat, Min klient bestrider ansvar för mord, dels då greppet i sig inte kan ha orsakat dödsfallet och dels då hon har saknat uppsåt att döda målsäganden. Toves försvinnande väckte ju stor uppmärksamhet i höstas och sökinsatserna efter henne engagerade många. Det tog ju alltså 17 dagar innan man hittade henne i skogen. Tessan Jigfjord från Missing People ledde stora delar av arbetet då och hon har sedan fortsatt ha mycket kontakt med familjen. Och så här beskriver Tessan Jigfjord hur det känns för familjen nu när rättegången närmar sig. Ja, men det, det är lite blandade känslor. Eh, på något vis var det ändå ett steg mot ett att komma närmare ett avslut för de anhöriga. Tidigare i den här veckan så begravdes Tove och på kvällen så träffades många vid fotbollsklubben i Myresjö för att minnas henne. Tessan fjord uppskattar att det var ungefär 200 personer på plats och när det blivit mörkt ute släppte de upp 50 rislyktor. Ja, men just då, när liksom, för vi fick ju instruktioner så vi skulle ju se till att försöka släppa alla 50 på en gång och just när liksom, ja, alla lyckades väl inte men majoriteten lyckades väl få iväg sina lampor samtidigt och då var det ju ganska tyst, då då var det ju en speciell känsla, det var liksom nu, nu är det definitivt på något vis så då, då då var det en hel del tårar i det ögonblicket och det var nästan allt för den här veckan för imorgon lördag då kan ni se oss live på poddfest på Fotografiska i Stockholm. Och det avsnittet kommer ni också kunna lyssna på i efterhand om ni nu inte har möjlighet att dyka upp där på Fotografiska. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana-Molin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.